Cred că cu toții dintre noi am mers de multe ori la stomatologie. Și referindu-mă la mine, de fiecare dată când am mers, indiferent cu ce problemă, mereu mi s-a spus că lipsa igienei orale este cauza pentru care apar problemele cu care mergeam acolo. Și asta ar fi o primă întrebare, într-adevăr. Lipsa igienei orale este cauza pentru care apar atunciinile dentare, carii și alte lucruri de felul acesta? Este o întrebare foarte bună, controversată de altfel, pentru că am cunoștințe care nu se spală pe dinți niciodată și n-am nicio carie. Eu mă spăl pe dinți zilnic, folosesc ață dentară de zeci de ani și am avut carii într una Poți fi mai mulți, mai mulți factori care contribuie, însă igiena nu este neapărat cauza. Da? Asta vreau să scot de la iveală. O să nu uităm puțin însă la ce ar putea să fie anumite cauze. Da, totuși, cred că trebuie să încurajăm igiena. Da. De aceea Din și eu practic igiena, da? Deci zilnic mă spăl pe dinți. Însă am văzut că nu este cauza. Da? Asta, asta vrem să scot de la iveală. Deci e important... Să avem igienă uh, dentară, dar uh, nu este aceasta cauză pentru care. Pentru că dacă ar fi, eu ar trebui să nu am care deloc. Deci asta nu ne garantează că nu vom merge la stomatologie cu probleme Sigur. dentare. Nu, mm. da? Deci igiena trebuie să fie acolo pentru că nu, trebuie să fiu curat. Sigur. Uh, dar nu este cauza pentru asta, pentru care. La cari, însă încep cam toate problemele dentare. Carile arată că în organism există o problemă. Iar carile netratate înseamnă bacterii care duc la toxine și afectează restul organismului. Să ai carii netratate este și aceasta o problemă. Deci nu poți să le lași acolo. Trebuie igienizarea, însă dacă ai cari trebuie rezolvate. Este foarte important pentru că creează tot felul de alte probleme în organism datorită bacteriilor care se adună acolo. Cauza primară a acestor carii însă este stresul care agravează slăbiciune sau problemele fiziologice deja existente. Așa cum am spus, stresul este cel care apare primul. Da? Și acesta agravează orice slăbiciune pe care eu am fiziologică. Poate să fie dureri de oase, de articulații, poate să fie probleme dentare, iar de acolo să apară alte boli. Da? Și atunci, întotdeauna nu trebuie să le rezolvăm stresul. Iar la copii sunt destul stresul stresuri, chiar dacă cineva zice că nu sunt eu când am avut uh, problemele dentare când eram mic, aveam stresuri de numai. Da? Pentru că stresul acelea le preiau de la părinți. Dacă ei sunt supărați, dacă ei sunt stresați, copilul va prelua tot și va manifesta prin dantură sau alte lucruri. Dure de aici, dure de acolo, febră și alte probleme. Da? Aici apare totul. Deci aici noi trebuie să ne rezolvăm problemele. Ca părinți, să ne afecteze copiii și după aceea ca sau tineri, Cine a fi. Problemele la dinți în specie la part datorită slăbiciunii organismului în lipsa sărurilor minerale, precum am menționat în prezentare Război contra Sări. Aici am văzut una dintre cauzele pentru care este o slăbiciune în dantura. Unul dintre bunicii mei a, a murit cu toată dantura. El se spăla cu sare, zernic, și n-a avut probleme. N-a avea carii, n-a avut dinți lipsă, totul era ok. Noi ăștia alați, ne spuneam cu de stomatologic și am pierdut majoritatea dinții. Un alt bunic a rămas fără dinți. Iar pe mine m-a marcat acel lucru că sare poate să aibă un astfel de efect benefic asupra denturii și în prezentarea cu, cu războiul contra sării, am prezentat importanța folosirii sării, atât în alimentație cât și uh, igienizarea gurii. În proverbe 17, cu 22, stă scris că o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dinții sunt oase. Și atunci, un duh mâhnit, stresul, supărările, mâhnirile, toate acestea afectează inclusiv dinții. Și aici, Biblia ne spune, Dumnezeu ne spune, că aici este cauza pentru care apar acest lucruri care activează sau agravează orice problemă fiziologică. Cum se tratează dinții sau cariile? În primul rând, trebuie să rezolvăm supărările, problemele spirituale, apoi să folosim sare de salină, așa cum am spus, fără iod sau euri și să se folosească sare de salină și eventual cărbune activ pentru spălarea dinților. Poate dată o să dat -o, o prezentare în care am, cum am făcut eu cu cărbune activ acasă, dar ce am făcut? Am luat sare măcinată, am amestecat cu cărbune activ și aceasta este pasta de dinți. Da? Ori se poate dilua ori în apă, ori cu salivă în gură și după aceea cu saliva aceea să o pe dinți. Nu este bine să bagă perioza de dinți acolo și apoi să frec, pentru că este grojoasă și cristalină și atunci poate afecta smalțul dinților. Mai bine este spel cu acea salivă în care este soluția dizolvată. Aici este și soluția pentru carii. Odată ce consum destulă sare, odată ce folosesc sare a, pentru igienizarea dentară, atunci a, cariile se vor cristaliza. Aceasta este și experiența mea, dar și a altora. A, am împărtășit la mai mulți a, și unii au avut a, cari, dar nu erau carii din acelea cu excavație, adică în care au căzut afară bucățică din, din dinte, că acolo nu mai crește, da? Dar dacă ai început de carie, o slăbiciune a dintelui, o, o putrezire, să zic așa, smaltului a unei porțiuni și folosești sare, acea porțiune se va cristaliza, adică va deveni tare ca dintele. Și eu am aici o carie din 2005, este tot acolo. La orice dentist mă duc, îmi spune că este carie, dar nu am ce să facă, că nu este putredă. Adică nu mai este caria acolo. S-a cristalizat. Și asta mi a spus atunci în 2005. Și de aceea sarea este extrem de benefică. Da? Deci ajută dintele să se refacă, ajută organismul să poată rezolva problemele dentare, dar nu rezolvă problemele spirituale. Așa că chiar dacă rezolv problemele de la dantură cu sarea, dacă tot am stresuri, o să apară altundeva. Da? Deci nu este sarea o soluție pentru problemele spirituale. Ajută la dantură. Deci trebuie să le vom să le bea în două Absolut. Da? Să rezolvăm probleme spirituale și putem să folosim și sarea. Exact, exact. Da. Deci nu, nu merge doar urmă. Dar există uh, posibilitatea ca folosind sarea, fără să rezolvăm problema spirituală, să avem totuși o dantură sănătoasă? Uh. Probabil, da, că așa cum a fost și bunicul, dar problemele spirituale totuși trebuie rezolvate dacă nu vor apărea probleme altundeva unde este o altă slăbiciune mai mare în organiza. Dar undeva se va tot vedea pentru că uh, un Duh unit usucă oase. Mulți folosesc bicarbonatul de sodiu, însă acesta nu înlocuiește sarea. Nu am găsit bicarbonatul de sodiu ca fiind folositor la dantură. Nu l-am găsit. L-ai testat. L-am testat, nu l-am găsit folositor. De deci, aceea spun ce am găsit. Dacă cariile sunt prea mari și s-a făcut o gaură sau o excavație, atunci va trebui plombat. Deci dacă pur și simplu a căzut o porțiune din, dința, din dinte afară pentru că caria așa de mult a, a avansat, atunci trebuie plombat. mai ce să faci. Dacă nu se plombează, atunci caria va avansa și mai mult și vor apărea probleme mari încât se poate pierde și dintele cu totul. Nu lăsați ca dintele să se distrugă, să se rupă și să ajungă doar colți ai rădăcinii. Aceasta este o problemă foarte mare, Eu o întâlnesc la foarte mulți pacienți. Cel mai probabil pentru că le e frică de dentist sau au tot lăsat-o, n-au mers la dentist și atunci s-a rupt, a rămas acolo, am sărat câteva poze, a rămas o rădăcină, doar colții ei, așa, ieșiți puțin la, în afara gingii. Dar nu doare. Păi nu doare pentru că nu mai este nerv. Dar până atunci a durut. Da? Însă, acea masă este o problemă. Și ar trebui să, să fim foarte atenți să nu avem așa ceva în gură. Chiar dacă nu doare, aceștia sunt focare de infecție foarte periculoase. Aceștia trebuie extrași cât mai repede. Aici este un exemplu de trei molari afectați. Unul dintre ei, cel din mijloc. Este extrem de afectat, nu mai are de deloc, este la nivelul gingiei. Așa cum s-a văzut în acea poză, cel din mijloc în mod special este, este un focar extraordinar de, de infecție și de bacterii. Deci acela afectează foarte puternic organismul, chiar dacă nu doar. Am avut o pacientă care a fost internată um, la urgență având septicemie, adică infecția sângelui foarte mare din care era să moară au putut trasa septicemia la un dinte ca și cel de mijloc. Deci era pur și simplu aproape să moară datorită unei infecții dentare. Nu durea nimic acolo, dar ea putea să moară. Da, dacă ar fi durut, atunci ar fi fost bine, dar tocmai asta e problema. Nu doare și zici că nu e problema. Exact. Da. Și conform legii din, din Deuturnom, o să mă menționez aici, o să menționez și mai încolo, dar... E foarte important să ne dăm seama că acel dinte este necurat, conform descrierii din, din Biblie. Adică, dacă eu nu pot să consum ceva necurat, o mâncare necurată, nu pot nici să o am în gură ceva necurat. Un dinte mort nu își are locul. Este o încălcare a legilor lui Dumnezeu. Da. Este o infecție, este un lucru necurat, trebuie respins și eliminat cât mai mereu. Ai amintit despre carile care apar și, dacă nu sunt tratate la timp, pot să, să se distrugă dinții mai, mai tare și atunci este nevoie de plombe. Despre plombe, ce poți să ne spui? Este o problemă cu aceste plombe? Este o întrebare foarte bună. Foarte mulți au plombe, inclusiv eu, și trebuie să vedem care sunt alternativele mai sănătoase și ce probleme ar putea fi bine. Promele de compozit, în general, sunt ok din câte i-am putut testa dacă s-a ținut acel aparat cu raze UV destul pe ele. Zic că, în general, sunt ok uh, pentru că, așa am testat că sunt ok în mare, însă uh, nu prea îmi convine ideea să am un plastic în gură. Se știe că afectează, însă nu prea știm cum. Dar după tot ce am putut testa, iese ca fiind ok. Însă nu știi cât timp este ok, pentru că așa cum am văzut la. așa o să vedem un pic la uh, acele proteze dentare care sunt făcute tot din plastic, uh, când se folosește raze UV sunt ok, au un fel de smalț protectiv și nu mai eman toxine. Dar în timp își pierde cel, uh, acea protecție. Nu știu la plombe. Nu am găsit încă pe nimeni care să îl afecteze plombele datorită acelor lucruri. Am avut un, unul dintre profesorii mei din Anglia care a găsit pacienți care problema era de la plombă și a trebuit refăcută, pusă alta de compozit și tratată mai bine și a fost ok. Da, cam asta este ce pot să spun, acele de compozit sunt cele mai ok din ce avem noi. Sunt și altele mai, mai bune. Sunt din ceramică, care se pot folosi, dar cad mai, mai ușor. Aceste de compozit, din care am văzut, sunt ok. Așa cum am mai spus, este nevoie de plombe dacă cavitatea a fost mare. Plombele protejează dintele și astfel nu trebuie eliminat cu totul. Este însă important să nu se scoată nervii. Mai bine faceți fără anestezie plomba, dar nervii să rămână. Acesta este un punct important. A să vedem de ce mai încolo. Aș vrea să vedem acum puțin la, la plumele de amalgam. Plumele de amalgam s-au folosit foarte mult, inclusiv eu când aveam uh, 7-8 ani și eram, de fapt, 8-9 ani. Când eram la orfelinat, au venit niște americani. Uh, noi și dinții mei erau destul de afectați. Of, desigur, datorită stresului care l am avut. Uh, și ne-au făcut un lucru benefic, după cum am știut ei, în a ne plumba toată gura cu amalgam. Care este problema cu amalgamul? Amalgamul este acea a, plombă a, argintie, gri. În primul rând, acestea folosesc 50% mercur după greutate, care ex este extrem de deunător. Dar plombele acestea nu emană gaze de mercur dacă nu este atins sau a, în fricție. Pentru că cel mai mulți dentist care... A, care se vorbește despre aceste plombe, inclusiv eu, când am mers să-mi pl să scot plombele, mi-a spus dentistul că dacă s-a emanat gazul, s-a emanat deja, De să ai avut. -o? Păi, nu, nu uh, Mercurul nu funcționează așa. El emană cât timp există. Este foarte uh, important să înțelegem când emană gazele. Aceste plombe de amalgam emană gaze doar la căldură adică fricție, mestecatul, vorbitul, mâncăruri sau boturi calde, periat pe dinți etc. Sunt foarte multe studii care au fost făcute pe asta. Poate eu să pun uh, niște linkuri în descriere uh, la mai multe videouri care s-au făcut pe, uh, pe această temă, în care au arătat cum nu emană când ocii, după un timp după ce se întărește, uh, cam uh, după o oră sau câteva 15 minute se întărește așa plumbă când se face, însă ea când se face, este extrem de toxică. Extraordinar de toxică. A, pentru că acela mercur este atunci folosit. Da? Și după aceea se, se amălgează cu celelalte metale și se întărește. Și odată ce se întărește nu mai emană. Este zero. fumurile de mercur. Dar odată ce se doar dacă îl frece așa, că mai au încercat unii, au încercat să-l frece puțin plomba aceea și deja emana. Păi dacă eu mă spăl pe dinți, e fricție. Din nou se emană. Dacă eu bag ceva cald în gură, e problemă. E teroare. Da? Se emană foarte mult mercur. Aici sunt câteva exemple de plombe cu amalgam. Este acea plombă gri, cum se vede aici. Aici este un document științific de pe PubMed.gov Traducerea este regândind dilema amalgamului dental, o abordare toxicologică integrată. Și spune, Mercurul a fost identificat ca unul dintre cele mai toxice materiale non-radioactive cunoscute omului. Acesta este unul dintre constituenții primari a plombelor de amalgam dental. A fost o continuă dezbatere în ce privește siguranța folosirii sale din 1845. Și multe studii concluzionează că folosirea lui îi expune pe pacienți la toxicitate problematică. În acest studiu noi prezentăm în o cale obiectivă pericolul amalgamului dentar pentru sănătatea umană bazată pe cunoștințele curente. Foarte interesant că au spus acolo că din 1845 sunt probleme controversate. Păi stai un picuț. 1845... Se aduce la iveală că Mercur este foarte dăunător și că sunt probleme și s-au dovedit că au fost probleme. Și totuși le folosesc în continuu. În 2002 s-a făcut, și poate să pun un link acolo, s-a făcut în Congresul American, s-a făcut o dezbatere despre aceasta, în care stomatologii au fost aduși înaintea guvernului, senatorilor, și au fost puși, așa, la coți. Dar ei s-au scuzat în continuu. Ca să poată folosi, de aceea în Statele Unite încă se folosește plombe cu amalgam. Și în ziua de astăzi. Și a fost dovedit în nenumărate feluri, că este extrem de, de, de toxic. Și totuși, de ce fost scuza? Dar din câte știu, în România nu se mai prea folosește. Nu se mai prea folosește. Se mai folosește uneori pentru că ține foarte mult. Asta e scuza. Fratele meu a câteva luni de zile, unul dintre frații mei a mers la dentist să-i scoată o plombă de amalgam, să-i pună altceva. În loc de plomba de amalgam i-a pus tot plombă de amalgam. Păi stai, mă, un picuz, nu te-ai să-mi a, mi -a scoate? <laughs> Și este foarte toxic, extraordinar de toxic. În continuare a acestui studiu, ei dovedesc patru lucruri. 1. Indisputabila eliberare constantă de vapori de mercur din amalgamele dentare, care este responsabilă pentru expunerea cronică individuală. 2. Dovezile formării de mercur organic din amalgamul dentar în cavitatea bucală, adică fumul acela care se emană. 3. Efectul expunerii la mercur asupra reglării genelor în celulele umane care susțin susceptibilitatea genetică intrinsecă la substanțe toxice. Și, în sfârșit, 4. Disponibilitatea datelor epidemiologice recente care susțin legătura dintre amalgamurile dentare și boli, precum alzheimer și parkinson. Și acolo se vede cum am dat search pentru amalgam toxicity și au ieșit 735 de rezultate. Sunt enorm de multe documente pe cât de toxice sunt aceste plombe și totuși se folosesc. Uh, și mai mult am avut medici care mi-au venit aici și au scuzat că aveau gura plină cu amalgam și au scuzat că, mai americanii le-au făcut. Ei trebuie să facă ceva bun, nu? Și este extraordinar cât de puțin omul, inclusiv medic, studiază tema. Și pe mai multe își pune încrederea în om decât să studiezi, și să se vadă pentru că sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta ne arată o problemă spirituală. Care duce la problemele fizice. Din nou, încrederea a cumva, în, în oameni. Exact. Ca și cum acestea ar trebui să fie spre bine noastră. Dar au fost dovedite de atâtea ori și totuși continuă să facă acest lucru. Deci este uluitor de mare înșelăciunea în care ne trecem. Și este doar o altă dovadă. Trebuie extrem de mare grijă la schimbarea lor, fiindcă răzuirea lor emană gaze de mercur și sunt extrem de periculoase pentru pacient și medic. Deci a trebuie folosită această digă din tara, așa cum este în poză și aspiratoare foarte puternice, nu cele normale. Aici este un site, thesmartchoice.com, și un video un link la un video mai jos în care arată cum să se elimine uh, amalgamul într un fel în care este uh, îl pune în siguranță pe medic cât și pe pacient. O altă problemă frecventă cu care se confruntă oamenii și inclusiv eu, sunt acele depuneri negre pe dinți. Ia indică ele prezența unei probleme dentare. Aici sunt câteva exemple, unele mai mult, sau mai puțin. Acestea sunt dovada unor probleme intestinale și bacteriile care rezultă din cauza acestora. Cauzele sunt stres, mânie, eventual și dieta. Ce am putut să văd la unii pacienți este că rezolvând problemele de stres sau de toxicitate din organismul care afectează intestinile, atunci s-au rezolvat și aceste, această negreală, aceste bacterii. Așa asta este foarte important să vedem ce afectează intestinile, de unde vin atâtea bacterii, da? Și inclusiv mirosul greu al gurii, unor nu este de la dantură, și este din intestine care este în afară, dacă care sunt bacterii care produc acele toxine. Iar acest negreală când este acolo înseamnă că este un, un organism foarte toxic, foarte acidic. Și atunci aceasta trebuie găsită cauză și rezolvată, pentru că nu este un mediu sănătos. Deci sunt ceva probleme care trebuie rezolvat. Ce pot să spun din propria experiență, mereu am avut problema asta cu depunerile, cu această negreală, și mereu medicii îmi spuneau că trebuie să folosesc o pastă de dinți diferită, că cealaltă, că cealaltă e mai bună și alte, m mă învățau cum să periez corect. Dar ce s-a întâmplat e, în urmă cu vreo trei ani, aveam depunere destul de, de multe, n-am avut timp să merg la, la medic stomatolog pentru că a să plec pentru câteva luni din țară. Însă acolo, timp de 5 sau 6 luni, a fost o perioadă lipsită de aproape orice stres. nu veneam venea să cred în câteva luni dinții mei erau albi fără să le fi făcut absolut nimic. Exact. Pur și simplu am avut un timp în care n-am fost stresat absolut deloc. Exact. Și am venit acasă cu dământura curată, ca și cum am ieșit la <laughs> Exact, exact. Da, deci stresul e o, o cauză mare pentru aceasta. Atunci am înțeles din propria experiență că, de fapt, nu lipsa periajului corect sau eu știu ce alte motive erau invocate, nu sunt o cauză, ci doar stresul. Sigur, sigur. Iar stresul afectează din cauza nervului vag, afectează, primul rând, intestinul. da, Și acolo apar probleme destul de mari.